پور دے فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبا ما سر سکی گی تاثر سکی سوک ناجوڑ کی گی توق خوشی گی سوک فتح من کی گی توق شکس والا ہی پتہ نہ لگی فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یفعلو وما دری ما یفعلو بی ولا بی قوم زن پویغم چی سبو کڑشی ما سرہ سبو کڑشی خبر دائیں گے احقاف سورتِ حجرات لکو گو رہی حجرات دیش پا گشتے میں سپا رہا کے حجرات دی پسی ار تم اللہ فرمائی اترسم آیت سورتِ حجرات ان اللَّهَا يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ ان اللَّهَا يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ یقیناً اللَّهَا پُوئی لِي پوغیبو دا اسمان و ندرزمه کے ہر سبانی اللہ را خبردار اسمان و نکی سپڑ دی پوزنوک کس پڑ دی ہر سبانی پوہ دے اللہ اِنَّ اللَّهِ عَلَمُوا غَيْبَ السَّمَاةِ وَالْعَرْضُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونُمُ دارنگی سورتِ سَبَا دو اشتمہ سپار لیکو کوئی سورتِ سَبَا ارتا بیان کری سوالہ سمائیت سورتِ سَبَا عَالِبُ الْغَيْبِ يُوَ اللَّهِ صورت سابا دو اشتمہ سے پارا ہے دی جناب سلیمان و سلام پلار ارادہ اکڑو بیت تل مقدس یوم چکل تعمیر شروع کرو نو غقی پوروشو دنیا نو دعوت السلام دی دنیا نتشریف وڑو نو سلیمان علیہ السلام اراده وکرد چې زه پلا ملګیدلو بیت المقدس جوړو خو دنیا وخت او وفا ورزرون دنیا ته شریفوړو راشي چې پلا اګیا یادگار تازه کم بیت المقدس جوړ کم ناغو وکړو بیت المقدس تائمیر شروع کړو پیریان دیوان دا داگه تابیو او سلیمان الاسلام اراده اکڑو بیت المقدس دا تعمیرو فا اقتلاغی سلیمان الاسلام توائی استاوا خون پرده فلما قضینا علی الموت نو سلیمان الاسلام سوچکو لار میو لگیلو بیت المقدس تعمیرو کو پرنشو اسماء اراده او کرو خود زنده جنیان روانیم نصره مال علی اسلام اراده وی داکار خوپریدم نا اخپل ششمال کیو دریدو امسای زنی تیارم کرو او ملائکتی ویسای قبرز کئی فلم ما قضاینا علی علم پس کلا چه فیصله او کرمونگا پاغبانی دمارگو ملک فیصله رو پیو کرو ما دلاو مالا موتی الا دابۃ العرز ما دلاو مالا موتی دلار تنکڑ پریبان اربان پمرګ د موسی السلام علیه السلام پوی نوکړه الا دابۃ العز تا ګلو من ساعتہ مادر وین دوزمکی چوی کړه ام السلام علیه سلیمان علیہ السلام اگا امسای زنی تعلیم کرنے وینو امسای او پڑو نو سلیمان علیہ السلام پریواتو فلم ما خر را او دا یو مسللہ دا انبیاء علیہ السلام جسد چلے دا دی ویننو گره بلکل محفوظ ہوئی دا انبیاء جسد بلکل محفوظ ہوئی حدیث صحیح کرازی دا انبیاء علیہ السلام جسد چلے لاش چلے بالبلی وینه کارنه کوي بالکل صحیح محفوظ بدل ودان بیاړم سلامو حدیث صحیح کرا دي چې کوم شي ثابت وینم غاړه ثابت وایو کوم شي جنوین نه کاځانی پیغمبر وایو ګوړي قبر ولو کوي اگر بې بیمارو په پټړاډه مردار شي اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی ټټی مهنه مرتا کوي پټړاډه کې مردار شي وو حیزه پی لگی دلو او پا کې که پا گندگای که پروتو دا چه گنو او دا خود پاکستان که حرز جوڑی گی او دا حقیقتلوائی کلی کلی دی زمان پی غمباوی دیر سادو سنگ سادو وی دا دا قمیس دا تانو باری نه لاندینی تانوی با برو بیولو گو برا آقا با کتو لگو او دا گولا دیر خواقا وار خود سادو تو بی څکلا دا نو سه او ټول لټ به واسو به خورا پدې نه پوي چې دا ګړه دغه لټه دا چې خار نه پیغمبري هاوي دا چې خار وایستل تا ګلو من ساتو فلما خر پس کلا جي پر و تسلم عليه السلام نتبینا تل جنو اللہ کانو یعلمون الغعیب ناخکارشو پیریان خلکو تا گری مانی دی یو مانا دا کلا چپریوت سلیمان علیہ السلام ناخکارشو پیریان خلکو تا د خلکو خیال داو چپیریان و خاپری پو گئے گو پوئی کی اس در تو سلیمان علیہ السلام شجمال کی ولاوے امسا زنی تارم کرده او چلا پیریان سلیمان علیہ السلام تو گوری دیخو مونگ تا نیغ نیغ گوری روز نشپا پزانی ہو کرده بایتون موقعز مکمل کرده نو کدو سلیمان علیہ السلام کدوی پا غیب بانی پویی نو دو سلیمان علیہ السلام دب مارک نبا خبر شو نو دی دا زلط ورکار والی برداش کولا اللہ کانو یعلمون الغعیب که او دو پویدون کی پا غیب باند مالا بزوفی رازاب المحین درنبان ہو ترکڑے پازاب شرمہ ان کے کئے پلے مذبرے کہ وہ جاپتا ہو خو معلومی کی راج پیریانم کورے نپوئی گی جو سلیمہ السلام کو مرک پولشو عائم الغیب یو اللہ پیریان نپوئی گی انبیاء کی نپوئی گی داری کے انا عام پندوسم آیتی کبوری سورة نعام عالت اللہ فرمائی سورة نعام ومسی پارا پندوسم آیت الغیب یو اللہ قل اقول لکم اندی خزائن اللہ قوائے پیغمبرہ نو انت او استادې ما زال دي خزانه د الله ولا عالم الغیب ز نه په کوم په غیب باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کوم پوجا دے ولا عالم الغیب الله نه په کوم په غیب باندې داږي کوم شپې ته کوم وي الله فرمای وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب عند وجه المجروح مخی کړي اجار مجروح تنظیم حسن د پال راجی خاص الله تعالی چا بیان د غیب غیب په یو کوټه کې باندې تاره لګیدل او الله تعالی لا يالمها إلا هو نبوئيكي بغشابيان وباندي مگر يو اللہ لا يالمها إلا هو نبوئيكي بغشابيان وباندي مگر يو اللہ يو اللہ بھی بوئي وعنده مفاچو الغیب خاص اللہ صلتی چابیان الغیب لا يالمها إلا هو او الله علم دمر وصحیر رویا نامو ما فل بر و البحر ویج الله سچ پوڅو کې دي او څه پدريا بولكي وا ما تسقطو من ورقات نیلعالمها او نه پریوزیلا پاړه مگر الله تي کوي ولا حبه في ظلمات الارض او نه يدان پوچارو دژمک اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين لُو اَنُّو لَامْدُو نَوَوْجُو مَقَرْ هَرْ سَوْتُو عِلْم دَ اللَّهِ كِذِي کِتَابِ مُبِين لُوِ مَحْفُوظُ عِلْم دَ اللَّهِ عَلِمُ الْغَيْبِ يُوَ اللَّهِ دارنگی سورتِ مائدہ دنمخشی ایک سالنو نمبر آئے تکوری سورتِ مائدہ يُوصل نَحَم عَلْتَا اللَّهِ فَرْ یوسل نام یوم یجمع الله الرسل ناس کې نوسته په د قیامت یو حالت الله ذکر کای یوم یجمع الله الرسل اواز چې جام وبکی الله پیغمبرانو لالا امبیاء له مسلمان بالله جمع کی رسول به جمع کی فَيَقُولُ مَاذَا وَاجِبٌ تُمُ نَبُوَّيَ الله تَعَالَى زَوَاب دَل کړي شو تاسو مسله بیان کړي وا چاو مان چاو نمان چا تاسو خبر وایو ریداو چاوان ریداو يَوْمَ يَجْمَعُ الرُّسُلَ اَغْرَزَ چې چاو بګي الله پیغمبرانو ورا فَيَقُولُ مَاذَا وَاجِبٌ تُمُ رب واحد الله تعالى سبحانه وعبد القليس قوم استسال خبر ہے منلا کہیں نہ منلا قالوا لا علم لنا هو والانبياء مرسلون لا علم لنا نشتري علم من لا الله منيو من خبر لا علم لنا قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب یقیناً خواستے پویدن کے پغیب باندی انکا انتا اللہ ملغیوب یقیناً خواستے پویدن کے پغیب باندی دائیو سلسل اشپال اسم کوئی جو عیسیٰ علیہ السلام بیان دے چکلہ قیامت قائم شی کہ عیسیان و شیف نے رکڑے عیسیٰ علیہ السلام تیلانے ویلے ابن اللہ نے ویلے نو دا عیسی علی السلام پېښی باندې کېلو خو دې بدبخت ظالمانو عیسی علی السلام ټولوی چې قیامت چې کله قائم شي عدالت عالیه به لګېدلی د رب العزت او دا ټول مخلوق به جمع انسانانو او دا عیسی علی السلام خپل پېښې طرف تر روان کدی په توا څخه شریک نه نو د عیسی علیه السلام په شیبه وایي نو عیسی علیه السلام بروانجی اذ قال الله یا ایبن ماریام اذ قال الله یا ایبن ماریام عیسی علیه السلام د تری تری بشیرت الله په دربار او الله بوای عیسی ابن مریم ما دربانی دانی امت کرو دانی امت کرو دانی امت کرو دانی امت کرو نو سرانی نعمتنو تا دعویلو اذ قال اللہ یا عیس ابن مریام اانتا قلتا لمناز ایتاویلو دپا و خلقو اتخذونی و امیاء الہین من دونی اللہ و نیسای مالا را و مرزما مددگاران بیدر لانا تاویلو چه ما را مدد که زمانور را مدد کوي تو این وقت فکره دا تفوز بکی اللہ دی جناب عیسیٰ علیہ السلام نا نو عیسیٰ علیہ السلام دا عدب عدب جوابونه که پنزو کبی عدب سرین دا جواب بل چندی اللہ کتا دا شویلو کھرمی بیلی چاپو مخشوی بیلی بو از جنگ جوڑ کی او دا عیسیٰ علیہ السلام عدب جوابونه دی قال سبحاناکا نبو اسلام علیہ السلام پاکی دیتا لالاللہ اللہ تزدین پاکی علاقاتا داش خبر رکڑیلا جی دا خبر تاس رجل نجوڑی کی دستنگ داش خبر رکم یو جواب ما یکونو لیانا ما لیسلی بی حاق جی دا ماس روم دا تاس روم نجوڑی کیا دا ماس روم ان كنت قلتوا فكل الامتا تويل مني ان تطيبو يكي الله كماويل ان تفخ قبري تعلموا ما في نفسي ولا له ما في نفسيكو تطيبي با شي چې زما په نفس کې رہے او زنه پیغام با شي چې تا په نفس کې رہے انك انت العلام یقیناً انکا انتا علام الغیوب انکا حرف مشباب بالفعل دی تاکید دو پار دی انتا زمیر فصل دی او جملہ اسمیہ دا او علام سی غد مبالغی دا او غیوب جمع دا انکا انتا علام الغیوب یقیناً خواست دی ایفو ایفو ایفو باندی اللہ زبینیم خبر انکا انتا اللام الغیوب دانگی سوری تے بکارا کو جواب دے دو درشم آیا تا چکر رب العزت آدم الاسلام تا تاثیر دا انسانو بیان کرو ملائک تیوز جواب را گئی فقالا انبیعونی بیازمائی هاولائن کنتم سارقین قالو سبحانکا لا علم لنا سبحانکا لا علم لنا پاکیر تالر اللہ لا علم لنا نشتر علم لنا الا ما علمتنا مگر سوچتا انکا انتل علیم الحکیم ما یقینا خاصپ او پارزا الله زبانه کوتئی انکا انتل علیم الحکیم ما ذ علم شرک فی العلم هر سبانه پهدن زړه کې تیر شه زمایا موجوده زمایا را ترون کې زمانه حالونه پا دی صوب پوئے یو اللہ رب العزت ہو کدیو دا عقیدہ جو راشی چی پیریان پی پوئے گی اور یا انبیاء پی پوئے گی اولیاء پی دا رب العزت ہو خصوصی صفت کے بطبق تا بلدی شرک کرو شرک فی العلم دا شرک اعتقادی دیگی بېم قسم شرک چې تعلق هم عقيدي سره دی اغه موږو شرک فیت تصرف شرک فیت تصرف یېمو تصارف په امور کې یوازې الله دی هر څو اختیار ده هر څو کله ځمونې کې دلوي کله عزت په کله ذلت وي او که دا تنسیاری که دا مالداری بی او که دا صحت بی که دا مارز بی دا اللہ سر دی بلچه <تصفح> نو که دیو سری دا عقیده جوڑا شی چاقا فلانی سراز سکیم سی د دا بادو دا سر خوبو <تصفح> دا دا در او خصوصی صفت کی بلی شریک کرو سورت نعاما ولی سمایتو کلی سورت نفس نشانه ده دا ہے لپاره موږ يوڅو خو بیا قرآن شروع بیا د انسان عقل حیران پاتږي چې رب علي ځتصم وضاحت کوي دا مسئله سورۃ النام ولسم آیت 17 نمبر آیت سورۃ النام ومس پیرا وایم سکلہ بذرین وَاِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْهِنَ قَوْرَ سُوْتَاتَ اللَّهَ اَتْسَ تَقْلِيفُ ذُرْهِنَ تَنْوِين دَا پَارَ دَا تَنْكِيرِ دَا اَا تَنْوِينِ تَنْكِيرِ دَا پَارَ دَا تَعْمِيمِ مِ لوئے مصیبت وی کورکوڑے مصیبت وی کده دانی تکلیف دے کده بازو تکلیف دے کده سرخوڑی تکلیف دے حرس وَيَمْسَسُ الظَّلَمَةَ بِالذُّرَيْنِ كَوْرَسُ تَذَ اللَّهُ زَتَغْلِيفُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ننيش دې بیرته کوم کی هغه تکلیف لاله مگر يو الله فَلَا كَاشِفَ لَهُ كَوْرَسُ تَذَ اللَّهُ زَتَغْلِيفُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا ننشتے دیں پھر تک ان کیا تکلیف لرا مگر یو اللہ فلا کاشف لہو الاہو کہو رسول تات اللہ سے تکلیف فلا کاشف لہو الاہو ننشتے دیں لیرے کہ ان کیا تکلیف لرا مگر یو اللہ شیخ فی تصارف ہو جو امور کے یو اللہ رب العزت دے ان دنګي شپړ ثريته ما د لکوبري د بيستوره نام چاريث نمبره ته شپابزل يتما قل ارايتوم ان خذ الله سماكم و ابسلكم و ختم على قلوبكم وا ارايت ما پوى كيف د خبر باندې یو تپوز در نکوم فنی تپوز ماپوہ کئی زمائی اسوال دے اینا خز اللہ کوم کواغست اللہ استاثو دو گوگنو شنوائی کلا دو گوگنو عوری در واغست واب کوم کواغست اللہ استاثو دستر کو بینائی دستر کو رنا اللہ آغستا. وَخَتَمَا عَلَى قُلُوبِكَوْمَ اَوْ مُحْرِو لَقُوْ اِسْتَاثُ بُزِرُونَ بَانْدِي نُتَبُوزْكُمْ مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهُ سُوگ دی زموار دو قوَاكُ سُوگ دی زموار دو سُترگو سُوگ دی زموار, دو زموار دو بابا دو زر بابا نشتے وی مَنْ اِلَامْ غَيْرُ اللَّهُ يَا تِيكُمْ بِيهُ چراتر البلکی تاؤستا پتی سر انزل قیفانو سر افلایاتو سموہم یزدفون اللہ وحسنگ آیت نورتخیم خب بدبخت پوئی کینے پی ابل طرف تا اوڑی دلی سونو بدبخت تے وی انزل قیفانو سر افلایاتو سموہم یزدفون بیاو موڑی نو نبی د شریعت په تصارفه متصرف دار سو یواز الله رب العزت دې متصرف دار سو یواز الله رب العزت نو کدا عقد یوجي یا بول میه شایناصا و یا بول من شاذکور د الله خو خو چاله جن کوي ورکی خو خو چاله را ورکی او یو زوی جوم ذکرانا وینا اسا خو خو خو ور ډول ډول ورکی او حوای جل ما یشاقیمه خو خو ور نکی داغه سوره ال عمران وګوري ال عمران دیمه سپارا سوره ال عمران پر الله مالک الملکو ایښوږه مایا ته قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ وَا أَللَّهُمَّ دَعَ اللَّهُمَّ اصل کې وای يا الله اللهما اصل کې الله خرف نیدہ اول ندار از نیدہ پر عوض کی میم راوڑے دا اولی امام فران ذکر کئی دا ذکر خرف نیدہ دا اول ندار یا اللہو دا اغیر پر عوض کی آخر کی میم راڑ اشارت دا مین چه سایول دا دوار شنڈی ہو میم دوار شنڈی ہو جائی اترک کل شاید سمت آلہ ارځنه ځان بیرته کاځ الله سره ځان جوړ کاو څو قول الہ اللهم مالک الملک وا یا مالک الملک ته بچاد بچانو مالک الملک ته بچاد بچانو شانس الله ته مالک الملک مالک الملک احادیث کې راځي اخرن الاسماء اخنا الاسماح انتا ای خیانتی نم جدا خیانتی نم اغجزان تو توب ملک الاملاک وی شاہن شاو وی اخنا الاسماح توت الملک منتشا و تنزه الملک من منتشا و توعز منتشا و توذر منتشا توور کبی بادشایی چالاستاق او لکې د دا بادشاینا چارستا خوخی تو عز من تشا و تو ذل و من تشا او تعزت ورکن چارستا خوخی او تیز دلی لکې چارستا خوخی بی ادیکل خیر استاپولا سکید خیر و تعوان خیر ذکر کرو شر پی قیاس کرو دایدو قرآن قیده دا بہتر شید ذکر کی او ارزل پی قیاس کی بی ادیکل خیر و إنك على كل شيء قدير تولجو الليلة في النار وطولجو النار في الليلة تنبع سيشباب روزكيننا باس روز, روز بشبكين كل شبيوك ديكي كل غوزيك ديكي وتخرجو الحي من الميت وتخرجو الميت من الحي وباسي جندل لدمرنا امری لا یذندینا وترزق من تشاء بغیر حساب او ترزق ورکړی 40 تا خوخوی به سبا متصریم در یو الله نو قزا کې د جوړ شو خلای په لاس کې مختیار شته اغم دو سواسلری حال حال داري چې قران ذکر کوي نه غره و اس د ہستو جنری بغیر دیو الله رب دې درنا سورته فاتھر لیکو کورې سورته فاتھر درشتمن سپارا سورته فاتھر اته الله دیالسم سپا دیالسم ایت یولی جو اللیل فی النار و یولی جو نار فی اللیل ننا باشی شپاپ روزی که ننا باشی روز باش نور اصبق مائیو کلوی جریلی جنم و سمم تو روان زالکم اللہ ربکم لہو المالک دا سبتنوالا اللہ رب دیستازو خواست دی اللہ لدی اختیار والذینا تدعونا من دونی واقسان چتاثرہ بری بید اللانا ما یملکونا من قتمیر حقی وصن لری مقدار دو مقدار دو ده کجوری هرڈوکی سایر آواغ لی ده هرڈوکی ده پاس دریفت دو نئی یو ده هرڈوکی ده پاس طور نره داغ یو منسکی ده چوده وی پا ده چوده که نره تار وی پاس ده سپنگوانو پڑا چوی ده کجوری ده هرڈوکی پاس ده ده طور داغ عربای کی نقیر وی منسکی ده چوده چوده پاگی که نره سپنگ تار چوی ديت عربية فتيل واي. دا پاس د سپنگ وانه پرچي دا دوگه دا پاسا نره سپنگ پرچوی ديت عربية قتمير واي. والله آئی والذين تدعون من دونه علاج تاثرابلئ بيد اللانا ما يملكونه اغي اغي وصن من قتمير مقدار دو پڑشتو کجوئے دو واسنش کجو دے ادیوانا توری بابا دو دا من دانی زموار دے علاقا من لا شط دانا ای باد بختا ما ام لکول من قتمیر دو قسم شو شرق فی التصارف در قسم شرق شرق فی الدعا شرق فی الدعا خدا دعا دو قسم دے یو دے دعاو المسالہ او دین دے دعاو العبادہ دیکھیں فرق دے دعاو المسالہ دی تو وی چو ساید بلروب تو وی تمال پار دعاو دا جائز دے کاغو اوچت بین اوم ہو کاغو اوچت نو ویل غواری حدیث کے رازی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم روانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رولیہ منکو دعا کے بنیرے ظاہر خبر ادا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافضل خونے دے فاغتو مریتا نبی اسلام وسلم بھی لا تمسنا فی الدعا منکو دعا کے مہر ہو ندا جائز دیو بلتویل ما دا پارا دعا ہوارا دې ته دعاء المسالوی یو بل ته د جاهیزه علاج دی بیمار دعاء قبلی دی نو بیمار څنګه ورشي نو هغه په رسیا دعاء او بیمار ته مار په دعاء وغواړه د مسافر دعاء قبلی دی یو بل ته ویل مار په دعاء وغواړه جاهیز دی د کیس نه اروا نه وې سوره تبرا لکو د مسافر سلام قوم دی دا موسا علی سلام کوم جنب موسا علی سلام تو وائی <coughs> دا موسا علی سلام کوم موسا علی سلام تو وائی یوش پہ تم آیاتا وائی دل قلتم یا واحدین او موسا علی سلام من یو خلاق سبر قول نیشو من پیو خراک صبر نیشو کولی فتح لنا رباک نو غوالا منگلالا داق پر لبنا رب نو غوالا فتح لنا رباک او غوالا منگلالا داق پر لبنا همیشه پا دیمانو سلوه یو قسم خراک دی نتبیتو نا آتنگ شو نو رب نو غوالا چه منگلال پیاز چمار در بندو مرڅي کې دا سوزنه پیله شي واعظ کوته ميا موسال ان اسبراله تو امين واحد فضل ربك او غوا مونږه دا پرربنا يخرجنا مما تنبت الارض جناب موسى عليه السلام اګر تیریږي او غوا زبکي زغري چې دا غوا داغی تفصیل منگلہ پکار دے اتش پیتم ایدو کرے اتش پیتم قال ادعو لنا رب لنا ماہی نوی دنی اگوارا منگلہ دا خبر ربنا چی دا خواستن دا رنگی سنگ دے کاری سنگ دے عمری سنگ دے منگتے کی دیتو دعا المس آلا یو بلتو ہے دعا اگوارا الله نو غوایه چې خپل الله پاک ماں سے کی فما قرد ما چې اجمن کې پما قرضره الله ما قرض څخه خلاص کې بيماري دا الله بيماري لری کې نو دا دعاو المساله دا مساله یو بل جائز ده قبولې پکار ده او دین دې دعاو العباده دعاو العباده دعاو العباده دې دواې چکم زاد نغواری اغزاد تو استاپ و عقیده کی استعواز اولیاء استعواز نسیوتا او دا اغز پوست کیا غشیشتے اتان بدر کئی نو دا دعاو العبادہ دا یواج اللہ نبی کی یو اللہ تو بسوال کی چرارا <تصفيق> را را سیدل استاپ مشکلات کی استاپ حاجات کی یو الله در رسیدي نو کدازه دعا کرے چې د غیر الله ته جوکو فلان کی راو رسیدا د کوفر شي د شرک شي دي تا وې نو شرف فی الدعاء درین قسم شرف فی الدعاء شرف فی دعاء دا چې یو ذات موجود نه ده فا افتورت آواز که افلان کیا را ہو رسیگا افلان کیا را ہو رسیگا دیتے ویش شرک فی الدعا سورت راد دیالا سمس سپارا سورت راد لیکو کوری التا اللہ حرب بیان کئی سورت راد دیالا سمس سپارا سوالا سم آیات التا اللہ بیان کئی لہو دعوت الحاق لہو دعوت الحاق جارم جرور مخشی کرنے دا پار دا حصر لہو دعوت الحاق خاص اللہ لردہ بلن حاق یو اللہ تو اے رحمدت شاہ دعاء العبادہ لہو دعوت الحاق خاص اللہ لردہ بلن حاق وَالَّذِينَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِي اَوَا قَسَنْ چِدْوِیرَا بَلِي بِدَ اللَّانَا وَفْلَانِ کیا رَحْبَدَتْ شَا لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَئِينَ اَغْرِي جُوَابْ نَشُوَرْكُ لِدْوِیلَا لَا قَدْ ذَرَ بَارُ اِلَّا قَبَاسِدِ كَفَئِلَ الْمَاءَ پشا... لیکن پشانتا دوگ دو دون کو لاسنو بوتا شلی لاسنو دکڑی دیو بوتا آواز کئی وو براشا وو براشا لی ابلو غفاو وما هو ببالغی ہی چو رسی گدا عبود دا خلیتا ام ندی رسی دون کی عبود دا خلیتا دا کوئی پغار ناز دے بوکا کتا کئی نا او لاسنو دران وَوْبُرَاشَ وَوْبُرَاشَ وَوْبُرَاشَ رَا بَشِينَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالَ او نشت دے آواز دا کافر غیر اللہ تا إِلَّا فِي ظَلَالَ دا فی ظرفیت دا پا رہا تھی إِلَّا فِي ظَلَالَ مَگر ڈُبْشُو پا کُمْرَائِكِ شبید اللہ بل چاہتی دو یہ رحمدت نلا اوتو ال کافر د دې کافر وای ال کافر کافر دیو په چندو نو را باندې چې دا ال کافر د الفلا مکافر دی و ما دوا ال کافرین لا فی زلال او نيشتري आवाज د کافرو غیر آتا الا فی زلال مگر دوب شو په کوم راای کې دا یو ستره فاتره سورت فاطر دو اشتمہ سپارا سورت فاطر دو اشتمہ سپارا قرار سمائے ذکر گئی سورت راک کی ورطہ کافر ہوئی حضرت سوائی ان تدعو املا اسمعو دعا کومو والذینہ من دونیا امام لکونا من قدمیرو اواق ازان جدا سرابلہ بید اللہ اغي وژنه لري میداد د پړش د کژوري ان تدعو هم کتا زرا بل او فلاني کی را ورا سيګا پیر دستگیر دس مرا بګير ان تدرو هم کتا زرا بل يا غيلا لا يسمعوا دعاء اقوما اغينا اوري ستاسو لا اسمعو دعا کومو ناولی اصلاسو چه غا اللہ صافی سرکی کتازرہ مدد وای ناولی اصلاسو چه غا لا اسمعو دعا کومو ناولی اصلاسو چه غا مری آوری کنا آوری لا اسمعو دعا کومو اللہ خوائی ناولی نو او ری زمان تجربان با بانوین شی الله اکبر الله اکبر پوشوی اپا ٹول کلی که ویلی شی پلوڑو سڑی او دی اولا مر نرے یرا بانگ میواہ نرے دنو اللہ کاز دمونگ او دو ناوی یا دو دی مری آوری اولی او دو ناوی یا دی مری آوری دا حجبا طولش پیٹنگا نگایو دا پیشمانی پاس دیو کین نیو وقت کم دیو دی بیا او دو پا دیو یه رز پانس دی دن اللہ که ویغ ناوری او مڑاوری یوزل مناظره وا دو دو ملیانو یوی مڑی اووری او بلوی ناوری دری پر مناظره جوڑا شوا نواب سیبا میخ علالو لی او مناظره فیصله نکیده نو چه ترین روز فیناریو کسوی چهچوی دا مڑی ناوری فیسیبا زماده دا فیصله گوری کی گینا میایش به تیری که در طور جهندات بختمی خود مون فیصله کی گی زبم دلیل وام دیبم دل دلیل وام زدده نمانم دیزما نمانی وی آسان چل در تخیم ویسا داشو که اخپل دی نو کران تو آچو کودیالو بلچه دیرا واخلی او قبر دیو کانی نو زما دا مخالف چه دیو وی او ری نو دیو پکی خف کو خارو پی خبر بروکو که دو واری نو بس بیا پڑی ا کوه نه لري نو بیا دې پړدې ویتا کوډه راخه خبر جوړ نوکران دیوی چې ورګه بیلچې دا کوډه را واخل روابسته هغه بل ته پوسټو درته سو کوي وی قبر کنو تاخه غو خالي یارو نو کتا و ورېدو بس دملي څه پړدې او کوه واده نه لري نو بیا ته پړې بیجوس نه پړې ما ماخه کوي اری پکمرې اورې کناوي باسان چل سر خو هم بس راشي چې کوډه رونه پیسې لرې اوري لازم او دعا کوم نوリエステル چې را اته الله شابه بخاري رحمت الله علی اگر ته پوه تا وکړې مړی اوري کناری زموږ جوندی ناورینو اوري زموږ جوندوال نریله کمړی اوری نه بیا د مونږ ووډم واړی کنه اوري لازم او دعا کوم اكو وای نه وَلَوْ سَمِعُ مَسْتَ جَابُوْ لَكُوْا مَا لو به بفرض محال اسمان کت از مکا پورتا که وو ریدو نا پا کی درجوی در کول شو نا نا پس در مرک ویسه بدر کی پا کی استعب پا پنجابی پایدو پا والی نا نا پس در مرک ویسه واری در سپوی کی وَلَوْ سَمِعُ مَسْتَ جَابُوْ لَكُوْا وَيَوْمَا قِيَامَتِ يَكْ فُرُونَ بِشِرْكِ قَوْمَا او پر از دو قیامت کی اغیبہ انکارو کی استاث دے شرک نا ستا شرکوی دیچی غیتا شرکوی اینا استاث دارا مادت شا دا شرکوی ارت ورط او دلت ورط شرکو اس اشپاگشتما سپارا صورت احقافو اشپاگشتما سپارا صورت صلو نم آیتا الت اللہ ذکر گئی قل العیت ما تدعون من دون اللہ ومن اظلو مم يدعو من دون اللہ من لا استجیب له الى يوم القیامة وهم عن دعائیم غافلون وَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ أَعْصُبُ غَدْرِ وَغُمْرَا دَاعِجًا جَرَا بَلِ بِدَ اللَّهِ وَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن اعظل وقتا نه ده ویلی اعظل ومن اعظل و من من یدعو من دون اللہ ارتوک ده دیلوی اعظالو دیلوی گمرا داگچانا چرابنی بید اللہ من اللہ استجیبو لو اله اوم القیامة وهم دانی کان بنیانو بوتانو تاکو هم نرازی کنا هن نخو نه هم ده وره وهم دانی کان بنیانو عن دعائهم دجيدي ديتشونا دي غافلون بالكل دينا خبر دي. او نا خبر ياو خبر ميديا غريبن وهم عن دعائهم غافلون او دغني كان بنيان دجيدي ديتشونا دي دي دينا خبر نشرب في الدعاء رمضان 21 عقيده چه دی زما خبر آوری او دی را رسی نو خبر آوری دل او را رسی دا صفت د چا ده دا اللہ رب الیزت دا. نو کستا داقی دا د دا شوا چه زد پیر تا ولی تا پیری تا فرختتا اواز رکوم فرانکی را رسی که زمان حال سر تک رسی دا در په الیزت پا غبالا نیکی دی شرکو کرو شرک فی دعا سالورم قسم شرک و شرک فی العبادت شرک فی العبادت عبادت معنی او دعبادت اقسام بیا مون انشان اللہ خو بیاناو نفس اجمالا نا عبادت تو کد زروی کد لاس اقپوی بی کد جبی بی کد مال بی یواجد د پا غیر اللہ ہوشی سورة نعام آخری آیت لیکو کولی سورة نعام سورة نعام آخری آیت سنائے قل انسلاتی ونسوکی ومماتی للہ رب العالمین ویقینا مزدما ونسوکی او قربانی زمان ومحیعہ ومماتی او جن زمان او مرب زمان رب العالمین خاص اللہ لڑا چربدد مخلوقات ننا صلاتی ونسوکی مز بدنی عبادت نسوکی <Nusuki> ماری عبادت دارنگی یوکم اشپیتم سورة نعام یوکم اشپیتم سورة نعام یوکم اشپیتم التم اللہ فرمائی قل انی نحیتو ان اعبودل لذینہ تدعون من دون اللہ او آیا زمن کرشیم او چ بندگی وکنده کسانو چې تاسو را بلې پیدالاله بندگی بده چاو کوم یواز د الله تدعون من ان اعبد الذینات تدعون من دون الله وا زمه چې بندگی وکنده کسانو چې تاسو را بلې پیدالاله زهارت زم بندگی کدماړې کدا بادانوي یواز د الله علیکم اوس په یو شری عبادت د غیر الله وکړو دا غو خصوصي صفات در اړب رب عزت سو العباده لله وحده عبادت یواز د الله پکانه دی ورګیدو د الله په بندګۍ کې بل شریک کړو نو د شرک اعتقادي دا سلو